Book 2 61 61 61 Ordinalzahlen Ordinalzahlen Al shahr al awwal Der erste monat ist der Jannuar der erste monat ist der januar, der, erste monat ist der, januar. der zweite monat ist der februar der zweite monat ist der februar der dritte Monatat ist der März der dritte monat ist der März der vierte monat ist der april der vierte monat ist der april der fünfte monat ist der mai der fünfte monat ist der mai el xeher el sàdís, Der sechste Monat ist der Juni. Der sechste Monat ist der Juni. Sechs Monate sind ein halbes Jahr. Sechs Monate sind ein halbes Jahr. Janair, Febrair, Mars januar februar märz januar februar märz april mai Juni, april mai und juni april mai und juni ju der siebte monat ist der juli Der siebte monat ist der juli der achte monat ist der august der achte monat ist der august september der neunte monat ist der september der neunte monat ist der september الشهر العاشر هو اكتوبر Der zehnte Monat ist der Oktober Der zehnte Monat ist der Oktober الشهر الحادي عشر هو نوفمبر der, der, der elfte Monat ist der November Der elfte Monat ist der November الشهر الثاني عشر dez der zwölfte monat ist der dezember der zwölfte monat ist der dezember hier <fieh> sena zwölf monate sind ein jahr zwölf monate sind ein jahr <fieh> julioo augustus september Juli, August, September. Juli, August, September. Oktober, November, November und Dezember. Oktober, November und Dezember.